Нічого, нічого, спокоювала Мавра, дощ ще паде. Посидь трошки і бідної циганки. А де я сама самісінька на цілу гору на цілий ліс? Як іде, хто із стежкою, то часом бачу людське лице, а як ні, то ні. Посидь, синку, говорила живо, і все дивилося пильно йому в очі. А самі ж її очі аж вдвоє поблищались. Давно не бачила я такого красного царевича, як ти, каже. І знов кланяється покірно, як перше. Давно-давно. І зітхнула. Чи може то ти та циганка, про яку говорять, що вміє ворожити і на зіллі знається? Спитав нараз гріць, не спускаючи і собі очей циганки. Або я знаю... Цигані багато на світі, відповідала Мавра. Але ворожити я також умію, ще й як. Щоб і не гадала я, все розвідаюся, кажу, ще й як. Так само і на зілі знаюсь. Треба тобі якого? Допитувалася підхлібно. Чи доброго, чи злого. Гай-гай, заспівала своїм способом. Гай-гай. І все дивиться пильно на молодого хлопця. Хлопцеві стало ніяково від тих великих чорних очей, переповнених сумом, що неначе не мали тепер іншої точки опори в хаті, як його лице, ніби упиваються ним. Але боячу я почав бувазнув Гриць. «Що то має ота ворожка бути, що тут на все проживає і місце міняє, а ти, бачу, і хату маєш?» Мавра перелякалася. «Ні, синоньку, – впевняла, – то я ота ворожка, про яку ти чув, іншої на селі, бо Крузі нема, ой, нема, нема, нема такої нещасливої, як Мавра» що свій вік молодий запропастила на чужині, хора без пам'яті очутилася в лісі і осталася на ласку добрих людей. І сказавши все, розплакалася. Гриця почала циганка цікавити. На дворі цідало без перерви, все щекотилися, грозили і продальшу дороговодні було йому думати – «Як запропастила ти свій вік?» – спитав, і став набивати люльку, причим подав і циганці одробину тютюну. А та його жадібно вхопила, і таки зараз і свою люльку вибрала з-під комена і попилу. «Запропастила, синочку, запропастила!» – почала, і, наложивши люльку, закурила. От як дивлюсь на тебе, Почала. То і плакати, І сміятися хочу. Господи милосердний, Давно не говорила я З чоловіком про свої гори, Бо рідко хто до мене заходить. І хто хоче слухати, Бідну циганку, Кинуть, мов голодні собаці, Хліба, Або подадуть мучечки, А там знову Одробину грошенят, та й рушай з хати каже, щоб що з хати не потягнула. А я, синку, говорила гірко. Хоч би потягла що, то ади, яка я бідна, яка опущена. Хто заробить на мене? Мій кіт? спитала, вказавши на свого чорного приятеля. Він не заробить. Але якби не мій гріх, то я б ще і донині була при чоловіці. Мій чоловік сину був начальником циганів. Раду звався він. А мій тато заробляв скрипкою на хліб. Я лише одна дитина у них була. Мавра почала знов плакати. А моя мама, синку, моя маму, впевняла. Як знала вона, замолоду гуляти і при тих словах захитало головою ніби з самого подиву і я також синку